Kumma kyllä ainoa ajatus joka käväisi Pelargonia ruukun päässä koko putoamisen aikana oli aina sama juttu. Monet ovat myöhemmin väittäneet että jos tietäisimme tarkalleen syyn siihen miksi Pelargonia ruukku ajatteli juuri noin, tietäisimme huomattavasti enemmän maailman kaikkeuden luonteesta kuin tällä hetkellä tiedämme. Aivan samalla tavoin monet maan asukkaat olisivat selvinneet elämästään huomattavasti vähemmillä murheilla, jos olisi yleisesti tiedetty, että ihmiset olivat vasta kolmanneksi älykkäin elämänmuoto eikä suinkaan toiseksi älykkäin, kuten rohkeimmat asiantuntijat uskalsivat väittää. Tämän tosi seikan todellinen merkitys selviää Arthur Dentille noin neljän tunnin 37 minuutin kuluttua siitä, kun kultasydän on laskeutunut markratejan planeetalle, eli 4 tuntia 32 minuuttia sen jälkeen, kun Trillian sanoo, otammeko me tämän robotin mukaan? Otammeko me tämän robotin mukaan? Teidän ei tarvitse ottaa minua missään suhteessa huomioon. Ai maavin vainoharhainen androidi. Paranoidi androidi, joo, otetaan mukaan. Kuinka menee metallivies? Hienosti. Jos sattuu pitämään minun peltihousuissani olemisesta, josta minä en henkilökohtaisesti ihmeemmin välitä. Hyvä, hienoa. Ha -ha. Okei, porukat. No mennään. Niin. Hyvää iltapäivää, pojat. Mikäs tuo nyt sitten on? Ä ai, se on tietokoneemme. Ja huomasin, että sillä on vaihtoehtoinen persoonallisuus hätätapausten varalla ja ajattelin, että ei se voisi olla ainakaan mitään pahempaa kuin Edi. No niin. Te astutte nyt ensimmäistä kertaa vieraan planeetan pinnalle, joten katsokaakin, että kaikki ovat pukeutuneet oikein lämpimästi. Ja muistakaa, että ette mene leittimään kaikenlaisten ilkeiden ulkosilmäisten hirviöiden kanssa. Ah, etteikö? Voisi olla pahempi. Hitto, seuraavan alukseni varuston pelkällä laskutikulla. Jaha, kuka se oli? Tietokone, voisitko ystävällisesti avata tämän ilmalukon? En, ennen kuin syyllinen tunnustaa. Voi ja Antaa tulla. Tietokone. Minä odotan. Voin odottaa koko päivän, jos se on tarpeen. Tietokone, jos sinä et avaa tätä luukkua tällä punaisella sekunnilla, niin minä etsin ison kirven ja ohjelmoin sillä sinut uudestaan. Tajusitko? Rrrr, huomaan, että tämä uusi suhteemme vaatii vielä pitkää molemminpuolista kehittelyä. Kiitos. Mennään. No niin. Kyneli tämä vielä päättyy, sanokaa minusta, no Tämä on fantastista! Ja Virun kylmä! Kokonainen vieras planeetta. Tuhansien valovuosien päässä koto. Sääli, että se on tällainen kaatopaikka. Jep, alaston. Tylsä ja puolillaan valaan lihan kappaleita. Hei! Täältä kohummalta näkyvät muinaisen kaupungin rauniot. Miltä se näyttää? Poistutaan lähinnä kaatopaikkaa! Ford! Oletko huomannut, että tuo robotti osaa hyräillä kuin Pink Floyd? Kuulkaa! Minä löysin sen, mitä etsinkin. Niin? Minä löytävän, joka johtaa planeetan sisälle. Ja. ja sinne, sinne meidän on mentävä. Sinne, missä yksikään elävä jalka ei ole astunut viiteen miljoonaa vuoteen. Suoraan syvälle ajan syövereihin. Pää kiinni Marvin. Mennään sitten, jos mennään. Öö, mennään. tuota, mä asukas. Artur, voisitko sinä ikään kuin jäädä robotin kanssa tähän vartioimaan käytävän tätä päätä, okei? Okay? Vartioimaan? Minkä takia? Juurihan sinä pääsit sanomasta, ettei täällä ole ketään. No tuota ihan pelkästään turvallisuutta silmällä pitäen, okei? Okay? Kenen turvallisuutta? Teidän vai minun? Hyvä poika. Okei, okay? mennään. mennään. Hei sitten. hei. hei. Hei, hei, hei! hei. Minä toivon, että teillä tulee olemaan todella kurjaa. Älä muurehti, heillä tulee olemaan tosi tylsää. Selaile vaikka sitä kirjaa odottaessasi. Mitä kirjaa? Linnunradan liftareiden käsikirja. Ai sitä... Linnunradan käsikirja liftareille on tasoltaan hyvin vaihteleva ja sisältää monia lukuja, jotka näyttävät joutuneen mukaan vain kirjan sen hetkisen päätoimittajan mielijohteesta. Eräs niistä kertoo kuuleman mukaan erästä Maksimegalonin yliopiston hiljaisesta nuoresta opiskelijasta nimeltään Veed hänen opintonsa, jotka sisältävät antiikin filologiaa, muodonmuutosetiikkaa ja historiallisen havainnoinnin aaltoharmoniateoriaa, teoriaa, edistyivät erinomaisesti, kunnes hän eräänä iltana juotuaan pangalaktisia kurlauspommeja Zephord Biblebrox'in kanssa, sai yhä pahemman laatuiseksi muodostuvan päähän ja mietti päivät ainoastaan sitä, mitä oli tapahtunut kaikille niille kuulakärkikynille, jotka hän oli vuosien saatossa ostanut ja hukannut tai heittänyt menemään? Useiden vuosien ajan hän teki aiheesta tuskastuttavia tutkimuksia ja vieraili kaikissa linnunradan suurimmissa kuulakärkikynien kadottamiskeskuksissa. Lopulta hän julkaisi viehättävän pikkuteorian, joka sai suurta huomiota osakseen. Teorian mukaan maailman kaikkeudessa oli ihmisten, matelioiden, kalojen, kävelvien puiden ja yliälykkäiden siniväristen energiaolentojen asuttamien planeettojen lisäksi aurinkokuntia, joita hallitsivat yksin oikeudella kuulakerkikynä. Juuri näille planeetoille kadonneet pois heitetyt ja unohtuneet kuulakärkikynät ryömivät äänettömästi läpi avaruuden madon reikien, sillä ne tiesivät, että siellä ne saattoivat elää ainutlaatuisen kuulakärkikynämäistä elämää pitkälle kuulakärkikynämäisten virikkeiden ympäröiminä, eli elää elämänsä loppuun saakka niin onnellisena kuin kuulakärkikynä yleensä voi. Niin kauan kuin tämä kaikki oli pelkkää teoriaa, ei kukaan pannut sitä pahakseen. Mutta eräänä päivänä Viitvujagik innostui väittämään, että hän oli löytänyt erään näistä planeetoista ja työskennellyt siellä jonkin aikaa auton kuljettajana eräässä päästä painettavien halpahintaisten kertakäyttökynien muodostamassa perheessä. Tässä vaiheessa hänet pantiin turvasäilöön missä hän kirjoitti kirjan ja joutui lopulta lähtemään maksimegaloonista veroja pakoon. Tällainen kohtalo olottaa yleensä jokaista, joka on päättänyt tehdä itsestään julkisen pellen. Eräänä päivänä lähetettiin silkasta uteliaisuudesta kunta tutkimaan paikkaa, jonka avaruuskoordinaatit Vietvujekik oli antanut. Mutta sieltä löytyi vain mitätön asteroidi, jota asusti yksinäinen vanha mies. Hän väitti vain itsepäisesti, että kaikki oli pelkkää pötyä, vaikka myöhemmin selvisikin, että hän oli valehdellut. Selvittämättä kuitenkin jäi, mistä vanhuksen tilille ilmestyi vuosittain salaperäinen 60 000 altarian dollarin summa, ja tietenkin ne valtavat voitot, jotka Zephod Bibelbrocks keräsi myymällä käytettyjä kuulakärkikyniä. Mutta tällä välin Margratean pinnalla... Yö saapuu. Katso, robotti. Tähdet alkavat syttyä. Tiedän, tiedän. Typerää vai mitä? Mutta se lasku. Minä en ole koskaan nähnyt sellaista. Edes missä unissani. Kaksoisaurinko. Se oli kuin kaksi tulivuorta syöksämässä liekkejä avaruuteen. Olen nähnyt sen. Silkkaa roskaa. Meillä kotona ei ollut kuin yksi aurinko. Minä olen näet kotoisin maapallolta. Tiedän. Sinä vahtuat siitä jatkuvasti. Se kuulostaa kammottavalta. Ei, toki. Se oli ihana paikka. Oliko siellä meriä? Kyllä vaan. Valtavia. Sinisiä. Kuohuvia valtameriä. En voi sietää valtameriä. Sanopa minulle... Kuinka sinä tulet toimeen toisten robottien kanssa? Vihaan niitä. Aha. Mihin sinä olet menossa? Taidan lähteä kävelylle. En kanna sinulle kaunaa. Hyvää iltaa. <tuh> olet valinnut kylmän yön vieraillaksesi kuolleella planeetalla. Kuka te olette? No, minun nimelläni ei ole mitään merkitystä. Minä tuota säikähdin teitä. Älkää pelätkö. En aio vahingoittaa teitä. Mutta tehän ammuitte meitä. Ohjuksilla ja... Joo, pelkkä automaattinen järjestelmä. Antiikiset tietokoneet mittaavat synkkiä vuosituhansia syvällä planeetan uumenissa. Luulenpa, että ne ammuskelevat satunnaisia ohikulkijoita pelkästään ikävystymisestä. Minä olen muuten suuri tieteiden ihailija. Niinkö? Kyllä vain. Minä tuotta. Äh, niin. Sinä vaikutat vaivautuneelta. No, kun... Minä tuota... En halua kuulostaa epäkohtelijalta, mutta minä sain sellaisen käsityksen, että te olette kaikki kuolleet. Kuolleet? Ei, toki. Me olemme vain nukkuneet. Nukkuneet? Niin. Taloudellisen laman yli. Ymmärrätkö? Mitä? No, viisi miljoonaa vuotta sitten Linnunradan talous romahti, ja koska tilaustyönä rakennettuja planeettoja on pidettävä jonkinlaisena ylellisyyskapineina, niin tiedetään sinä, että me rakennamme planeettoja. No tuota kyllä, minä sain sellaisen kuvan. Ai kiehtova ala. Minä olen aina pitänyt rantaviivojen suunnittelusta. Mä saatan näin pidätään loputtomiin pikkuruisten vuonojen kimpussa. Mutta kun lamaa iski, päätimme nukkua sen yli. Kytkimme tietokoneemme suoraan galaktiseen pörssiin ja ohjelvomme ne herättämään meidät, kun taloudellinen tilanne on kohonnut sille tasolle, että ihmisillä on varaa maksaa meidän melkoisen kalleista palveluksistamme. Hyvä luoja. Eikö tuo nyt ole melko kyseenalaista? Onko? Joo. Olen pahoillani, mutta minä olen hieman ajastani jäljessä. Mutta nyt sinun on lähdettävä mukaan, niin on tapahtumassa merkittäviä asioita. Sinun on tultava nyt tai myöhästyt. Myöhästyn? Mistä? Mikä sinun nimesi on, ihminen? Dent, Arthur Dent. Myöhästyt kuin entinen Dent-Arthur-Dent-mies. Se on eräänlainen uhkaus. Minä en ole koskaan oikein hallinnut niitä. Mutta väitetään, että ne yleensä tehoavat meidän on lähdettävä. Juuri tällä hetkellä rotuni on heräämässä viisi miljoonaa vuotta kestäneestä unestaan. Anteeksi, mutta mikä teidän nimenne oikeastaan on? Minun nimeni... Minun nimeni on... Rompanen. Anteeksi. Rompanen. Rompanen. Minähän sanoin... Ettei siinä ole mitään merkitystä. On erittäin merkityksellistä muistaa, että asiat eivät aina ole sitä miltä ne näyttävät. Esimerkiksi maapallolla ihminen on aina uskonut olevansa delffiine viisaampi, koska hänellä on tilillään niin monia suuria saavutuksia, pyörän keksiminen, New York, sodat ja niin edelleen. Mutta toisaalta delfiinitkin ovat aina pitäneet itseään ihmistä älykkäämpinä ja kaiken lisäksi täysin päinvastaisista syistä. Kumma kyllä delfiinit olivat jo kauan tienneet maapallon tulevasta tuhosta ja olivat myös yrittäneet varoittaa ihmisiä siitä monin eri tavoin, jotka kuitenkin enimmäkseen tulkittiin yrityksiksi lyödä pyrstöllä potkupalloa tai vihellyksiksi makupalojen toivossa. Niinpä ne lopulta luopuivat yrityksistään ja lähtivät maasta omin avuin hieman ennen kuin Vogonien laivasto saapui. Viimeinen delfiinien viesti tulkittiin ihastuttavaksi yritykseksi hypätä kaksoisvolttirenkaan läpi, vieltäen samanaikaisesti Yhdysvaltain kansallislaulua, mutta itse asiassa sanoma oli tämä. Näkemiin ja suurkiitokset kaloista. Itse asiassa planeetalla oli vain yksi delfiinejä älykkäämpi rotu, ja sen edustajat viettivät suurimman osan ajastaan käyttäytymistä kartoittavissa laboratorioissa, juoksennellen pyörissä ja labyrinteissä, ja tehden samalla pelottavan hienostuneita ja tarkkuutta vaativia kokeita ihmisillä. Maanasukas. Me olemme nyt syvällä Markkateejan sydämessä. Sinun on syytä olla varuillasi, sillä kammio, johon meidät kohta heijastetaan, ei sanan varsinaisessa merkityksessä sijaitse tämän planeetan sisällä. Se on vain portti valtavalle, hyperavaruudesta erotetulle alueelle. Siirtyminen saattaa tuntua sinusta ilkeältä. Ai, minulta se lyö aina maahan löysälle. No niin, pidä kiinni, nyt mäntiin. Tervetuloa tuotanto-osastolle! Täällä me valmistamme suurimman osan planeetoistamme, me Tian planeetan takojat. Meidät on herätetty vain yhtä määrättyä erikoistettavaa varten. Yeah. You tilannut itselleen toisen maapallon. Ja onko Markratealaisilla mahdollisesti tarkoitus ryhtyä sarjatuotantoon? Menevätkö maapallot päivän tarjoushintoihin? Onko Fordilla, Trillianilla ja Zayfordilla niin tylsää kuin Maavin lupasi? Vai ovatko he mahdollisesti poikenneet johonkin pikaiselle lounaalle? Me emme voi taata, että kaikkiin näihin kysymyksiin vastattaisiin seuraavassa jaksossa. Mutta se kannattaa kuunnella varmuuden vuoksi.